Levelezőtársak Dr. Hudson keresi Andy Helen mellett ült, Helen dolgozó szobájában, és éppen Charles Mendozával, a floridai állami büntetés végrehajtási intézet igazgatóhelyettesével beszél telefonon. Ebben a börtönben lelt otthonra egy darabig Ted Bandi. Jelenleg pedig sok másjeles gonosz tevével együtt, a floridai újságok által csak Gainesville-i hasfelmetszőként emlegetett Danny Harold Rawlins is. Helen dolgozó szobája olyan volt, mint egy csatatér. Iratgyűjtők halmai hevertek mindenfelé a fakkönyv szekrény előtt. Számítógépei szünet nélkül zümmögtek. Két terminálon e-mail üzenetek jöttek, mentek az ország büntetés végrehajtási intézeteiből, a harmadikon pedig egy speciális adatfeldolgozó program futott. Két telefax üzemelt egyszerre. Az egyik a kimenő, a másik a bejövő levelezést bonyolította. A bejövő üzeneteket fogadó Faxon éppen a végtelenül hosszú névdista jött le, amit Helen letépet, széttekert, majd előkészített a szkenelésre. Nem sokkal később a számítógép terminálján is megjelent a sorozatgyilkos klubjának adatbankja. Andy könyökével oldalba lökte Helent. Mendoza éppen felvette a telefont. Helen a kagylójért nyújt. Szia Helen! Rég hallottam rólad, mi újság? Hogy vagy csász? Megkaptad a Faxomat? Igen, hellem, de tudod, mi csak a fenyegető hangú vagy illegálisan bejutott levelekről készült aktákat őrizzük meg. Ez itt csak egy részleges lista, de vagy 40 oldalra számíts. A fax mellett fogok várni. A város túlsó részén a San szanfranciszkói rendőrfőkapitányság gyilkossági csoportjának őrszobáján Mary Jane Monahan felügyelő éppen azt a listát tanulmányozta, amely valamennyi élő észak-amerikai sorozatgyilkos nevét tartalmazta. Mary Jane előzőleg megosztotta a listát Helennel, a doktorra bízva, hogy felhívja azokat az igazgatókat, akiket ismert. Volt ilyen bőven. Helen már évek óta dolgozott ebben a hálózatban, és többször idézték meg szaktanácsadóként tárgyalások előkészítésére szerte az országban. Az elmúlt években gyakran volt szüksége ezeknek a börtöntisztviselőknek a segítségére, különösen a könyvéhez végzett kutató munka során. Arra is volt példa, hogy ők kértek valamit Helentől. Gigi egy hosszú népsort tartalmazó faxot rakott M.G. íróasztalára. Mr. Rifkin számtalan imádója. Joel Rifkin körülbelül két évvel ezelőttig a világ egyik legmegbízhatóbb és legátatlanabb emberének számított. A szomszédai egyhangulak azt állították a tárgyaláson, hogy mindig biztonságban érezték magukat hazafelé menet egyedül, mert Joel rendszerint a garázsban szöszmötött. Egy nyári napon a rendőrök jelezték Rivkinnek, hogy hajtson át a másik oldalra, mert a kis teherautójáról leesett a rendszámtábla. Ahelyett, hogy megállt volna, elszáguldott. A rendőrök több mint húsz percig üldözték, mire sikerült elkapniuk. Ahogy utól az egyik rendőrnek feltűnt valami. Egyszerre a rothadó hús összetéveszthetetlen szagát kezdte érezni. A rendőr szimata, New York állam története egyik legtermékenyebb prostitúált gyilkosának a szerencsés elfogásához vezetett. Joel készségesen elvezette a rendőröket azokhoz a helyekhez, ahová 17 áldozatát rejtette. Peter Fólihoz hasonlóan Joel is gátlásos volt a nőkkel. Soha nem rendezvúzott, a fizetett találkozásoktól eltekintve. Azoknak a szerencsétlen prostituáltaknak a nagy többsége azonban, akikkel Joel kapcsolatba került, előbb-utóbb meghalt. Joel perverz rajongók egész seregével dicsekedhetett. Azoknak is abból a kizárólag Amerikába élő fajtájából a magányos szívek egy különleges csoportjából, akik szeretnek férfiaknak a börtönbe irogatni, minél súlyosabb átterheli az illetőt, annál jobb társnak számít. M.G. most arra az igazgatóra várakozott telefonnal a kezében, aki Richard ramirez tartotta rács mögött. Áthúzta Rifkin nevét és intett Giginek, hogy tegye a listát a kupac tetejére, a többi mellé. Helen reggel óta neveket szkennelt a számítógépbe, és programot írt a listák több irányú lekérdezésére. Mellette egy konyakos üveg, egy füstölt lazaszos, kapribogyós rozmarin kenyérből készült megkezdett szendvics, és egy hamutartó állt, telefélig elszívott cigarettákkal. A szendvics délóta hevertott, és lassan már fél hatra járt az idő. Helen fél homályban dolgozott, az összes fényt a terminálok adták. – Viszlát, kedves! – Andy jelent meg az ajtóba barátjával Hallal. Hall, magas és jóképű fickó volt, már egy kicsi különös ruhát, fehér nekrót zsekit, fehér nadrágot és fehér gyöngydíszes inget viselt. Úgy festett, mint egy 90-es években élő férfi 60-as évekbe illő külsővel. Andy a 70-es évek divatja szerint öltözködött. Egy tán már húsz éve a szekrényemélyén porosodó zsekit viselt mely élénk narancs és citromsárga, illetve piros háromszögekkel volt kirakva. Helen feszült figyelemmel bámulta a monitort. Andy elhatározta, hogy minden áron szóra bírja. – Kívánj, jó szakát halnak! Ha – Jó éjt, Helen! Helen végre felnézett. – Remélem, nem így akartok megjelenni az utcán. – De hiszen szeretett fesztivál van. Hatalmat a népnek, meg minden. – Hát jó mulatást! Egy kicsit azért imádkozom majd, hogy el ne csípjen benneteket a divat rendőrség. Magára hagyták Helent a sorozatgyilkos rajongó klubjával. M.G. a neki az összes nevet, amit sikerült megszereznie. Helen széttekert a több ezer nevet tartalmazó listát. Ideges volt és izgatott. Rágyújtott egy újabb cigarettára. Valami súgtak neki, hogy közel járnak a dolog nyitjához. Helen lefuttatta a programot, ami kiválasztotta a levelezők közül azokat, akik egynél több elítéltnek írtak. Ebből a listából aztán törölte a női neveket. Az oszlopok átrendeződtek. Helen átnézte a megmaradt neveket. Amikor a kábetűsökhöz ért, felfigyelt az egyik névre. Peter Kurtem. Helen rábámult, majd megrázta a fejét, és potyogni kezdett maga elé. Ó, az Isten szerelmére! Majd felkapta a telefont, és felhívta a mg -t. MG 20 percen belül ott volt. A képernyőre merett Helen vála fölött. Helen elmondta neki azt az elképzelését, mely szerint megtalálták az emberüket, vagy legalábbis egy álnevét. Kurten nyilvánvalóan nem a valódi neve. Újabb játszmába kezdett. De miért használna egy 30-as évekbeli német gyilkos nevét? Valószínűleg azért, mert az igazi Péter kurten is időről időre megváltoztatta a személyazonosságát, csak hogy lerázza a rendőrséget. Elsősorban nőket ölt, de férfiakra és gyerekekre is vadászott. – Na tessék, még egy művész lélek! – Nem véletlenül nevezték a Düsseldorfi Rémnek. M.G. a képernyő felé biccentett és megcirúgatta a terminát. – Meg tudja mondani nekünk ez a kis zümögő, hogy kinek, és milyen gyakran írt ez a kurten? Zűnmögő. Helen mulattatta, hogy MG mennyire minimális számítógépes ismeretekkel vírt. Elmosolyodott. Mostanára a két nő között végre kezdett normalizálódni a viszony. Talán, mert mind a ketten érezték, mind közelebb jutnak a megoldáshoz. Egyre izgatottabbak lettek, Helen begépeltek parancsot. Peter kurtentől levelet kapott, elítéltek. Kis egy új istály jelent meg. Kalam, öt. Dachmel egy. Gészi kettő. Menzon egy. Rifkin, kettő. Mindketten az első nevet bámulták. M.G. mondta ki, amire mindketten gondoltak. Talán nem ártana utána néznünk, miért olyan nagy levelező társak Kurtan és Daryl Helen visszakozott. Én nem, én erre képtelen vagyok. Majd én beszélek vele. Nem kis fáradtságokba került megszervezni a dolgot, de este nyolc órára minden gondosan elő volt készítve egy videomonitoros beszélgetésre Daryl lee -vel. Önként vállalt bebörtönzésének első néhány hónapja után Helen megrendelt egy televíziós kommunikációhoz szükséges speciális felszerelést. Amióta félbe maradt a munkája, igen keveset vette hasznát. Egyszer az édesanyja, akivel Helen alig tartotta a kapcsolatot, minden áron beszélni szeretett volna vele a születésnapján. Az elmúlt húsz év során nem volt éppen felhőtlen a kettőjük viszonya, különösen Helen öcsének, Metnek az öngyilkossága, majd pedig Helennek Carterrel kötött házassága után. Helen az apjával egyáltalán nem érintkezett. Miután elvált carter anyja ismét szerepet kapott Helen életébe. Mrs. Hudsonnak a férje háta mögött kellett ügyeskednie, ha fel akarta hívni Helen, vagy írni szeretett volna neki, mivel Mr. Hudson sohasem bocsátott meg Helennek baloldali nézetei és rebellis férje miatt. Carolyn Hudson tehát lement a helyi fénymásolóközpontba, ami rá volt kapcsolva a hálózatra, bejelentkezett egy távolsági televideótársaság terminálján és egészen újszerű társadalmást folytathatott egyetlen élő gyermekével. Helen nagy megkönnyebbülésére beszélgetésük javarészében anyja a technikai legújabb vimmányai iránti csodálatának adott kifejezést. Carolin mellesleg úgy találta, hogy Helen jól néz ki a videóképernyőn, annak ellenére, hogy betegsége a házhoz köti. Beszélgetésük csekély eredménye Carolin szerint abban állt, hogy elgondolkodott azon, ennyi évházasság után esetleg mégis elhagyja Helen apját. Helenettől feldobódott, és olyan segítőkész volt, amennyire csak a körülményekhez képest lehetett. Anya 65 éves volt akkor. Deril lee lével való beszélgetés lenne a születésnapja óta az első alkalom, amikor használná a berendezést. De ezúttal a kamera csak egy irányba közvetítene. Ők láthatnák Lít, de Lít csupán hallhatná Monahan felügyelő hangját. Helen eltökélte, hogy teljesen a háttérbe marad, és hagyja, hogy MG beszéljen. Helen és MG a középső monitort figyelték. A képernyőn a San Quentin egy többszörösen őrzött területe látszott. Egyelőre senkit nem mutatott a képernyő. Helen egyik cigarettáról a másikra gyújtott, ha bár a mikrofon be volt kapcsolva, egy darabik csupán üres, lecsegő hang hallatszott a hangszóróból. A beszélgetést videóra és hangszalagra is rögzítették. Közeledő lépések zajja hallatszott. Egy szőke abruhát viselő ember dereka, majd megbilincselt kezei tűntek föl a monitoron. Végül Derül Callan ült le, és arca teljes életnagyságban megjelent a képernyő. A háttérben a börtönigazgató azt tanácsolt a Derülének, hogy nézzen a kamerába. Derül hirtelen jobbra-balra kapta a fejét, végül tollászkodni kezdett bele a kamerába. Zselézet, haja hátra volt fésülve. A zselét valamelyik társától lejmulta a Biblia órán. Szóval ő lát engem ezen, ami csodám? Fasza. Hé, hey, Doki, mi újság? Monahán felügyelő vagyok. Doktor, Hudson megkért, hogy én beszéljek helyette. Akkor vége. Zsernyákkal nem tárgyalok. Darilli odéblőkte a széket, és az egyik börtönőrhöz hajolt. Ember, maga átvert engem. Azt mondta, M.G. szakította. Péter kurtem, Mond önnek valamit ez a név? De mennyire, hogy mond? de a szájzáramat csak a szívem hölgye oldhatja fel. M.G. Helenre pillantott. Nem kellett könyörögnie neki. Helen tisztában volt vele, hogy nem utasíthatja vissza a segítséget a nélkülözhetetlen információ megszerzéséhez. Összeszedte magát és megszólalt. Jó napot, Derilli! Hello, Doki! Vártam a hívását. Súgja meg, mint a szerző a szerzőnek. Tetszett a könyvem. Miféle könyv? Derül felháborodott. Azt hitte Helen sértegeti. A könyvem. A könyv, amit én írtam. direkt magának küldtem egy példányt, egy privát küldöntszel. Nem kapta még meg? M.G. Helenhez hajót és a fülébe súgta, hogy később majd megmagyarázza a könyvügyet. Deril folytatta az önreklámozást. Igazán rendesen megvan írva. El kellene olvasnia. Maga is szerepel benne. El fogom olvasni. Most azonban Péter Kurtenről szeretnék beszélni. Kavar? Olyasmi. El kell kapnom. Valami ötlet, Derilli? Derilli kezdett egy kisé irikkedni Péter Kurtenre. Ugyanakkor őszintén izgult, hogy segítségére lehet Helennek. Szeretett volna annyi hossznut húzni a dologból, amennyi csak lehet. Megszakítani a szánkventi nyomasztó mindennapjait, és egy kis dicsőséget hozni az éjszaki cellasorra. Hallgasson ide. Kíváncsi a véleményemre? Világos, mint a nap. Ez a fickó igen furcsa szerzett. Azt mondja, 500 dolcsit fog adni, ha adok neki a... Lihabozott, majd lenézett a lába közé. Velőmből. Azt mondja, halhatatlanná tud engem tenni, ha neki adom a... lelkem egy részét. Tudja, mit mondok én erre? Hogy ez egy kicsit kínos. Nehéz erről egy hölgy előtt beszélni. Azt hiszem, tudom, mire céloz. No, és mit csinált? Örögtön tudtam, hogy valami bűzlik. Hogy mit csináltam? <gül> hát küldtem neki egy kis folyékony szappant egy szendvicses zacsiba, meg egy üzenetet Jézustól, hogy térjen jó útra. Hallotta, hogy megtaláltam az Istent. Hogyan készült kapcsolatba lépni Kurtennel? Az attól függ. Mitől? Szörnyen unalmas ideben, Doki. Folyton magára gondolok. Kedves lenne egy személyes ajándék, hogy lássak valami nőiest, valami fodros-bodros, csiniholmit. Megvan, küldj el nekem a muff takaróját. Mire gondol? Mire gondolok, ugyan. A bugyijára. Hord bugyit, nem? Küldjön egyet a ruhatárából. Névre szóló dedikádással. Deryl lék Rendben? Megígérem. Tehát hogyan készül felvenni a kapcsolatot Kurtenne? A fazonnal, aki a könyvet vitte magának, Konrád. Úgy volt, hogy Kurten vele fog kapcsolatba lépni. Konrad említésére M.G. a másik telefonhoz ugrott, és felhívta a rendőrséget, hogy szerezzenek meg minden lehetséges információt Conrad Cho ról Chow még mindig a rendőrségi fogdába volt. Derilli folytatta a fecsegést. Na, Doki, hogy mennek a dolgok? Jöjjön, látogasson meg, beszélgessen vele. Aggódok magáért. Tudja, hogy Jézus megáldotta magát? M.G. összeszedte a holmiát, és integetni kezdett Helennek, hogy tegye le a kagylót. A másik azonban képtelen volt erre. Most már a pszichiáter beszélt. Helent megbabonázta a férfi a képernyőn. Előkapott egy jegyzettömböt és jegyzeteket készített, miközben Lee beszélt. Nemcsivállat vont és elindult. Azért kell eljönnie és beszélnie velem, mert Jézus valamiért életben hagyta, és ebben én voltam az ő eszköze. A sátán ott volt a szívebben, és már felemelte a kezemet, hogy megölje magát, de Jézus visszatartott engem. Én is olyan vagyok, mint Jézus. Nekem is vannak tanítványaim. Megteszik, amit csak kérek, ha kimondom a varázsszót. Élet és halál vagyok magának, Doki. Élet és halál. Most hirtelen megszakadt az adás. A börtönigazgató megsokalta Derilli locsogását és kirántotta a dugót a terminálból. Derilli itt visszakísérték cellájába a déli szány gúnyolódása közepette. Deril szelette volna lehető leghosszabbra nyújtani tündöklését a Rivalda fényben, de egyik körnek se volt kedve Lee tetteit hallgatni és tovább várakozni. Joe Dalmus éppen azzal volt elfoglalva, hogy kezének körmeivel kipiszkálja a koszt lábujjainak körmei alól. Minden lábujj után kitisztította kezének körmét szája és fogai segítségével. Ez teljes figyelmet lekötő művelet volt, és Joe egy nyomva csótány potrohot sem adott volna azért, hogy hallgathassa Deril hencegését. Valójában Joe következő beütemezett programja három csótány megkínzása volt. Ezeket már három napja őrizte az ágy alatt egy dobozba, két hetente megrendezett kínzásszínháza számára. A műsort szükséges volt még aznap este megtartani, mert a másnapi szemle előtt el kellett takarítania a kisvártatva kimúló színészeket. Có mester ilyen értette a módját annak, hogyan töltse ki szokatlan és szórakoztató dolgokkal az unalmas börtön éveket. A szomszédos szellában ülő fickónak sikerült vizsgálatra vitetnie magát az elmeosztályra. Ezt tizenkét órán áttartó folyamatos üvöltéssel érte el, és azzal, hogy véresre kaparta a bőrt a lábán és karján. Krácsó helyére került, aki Derilli számára remek közönségnek és barátnak bizonyult, amik szomszédok voltak. Szegény Deril tárt kénytelen volt egyedül ünnepelni videó bemutatójának fergeteges sikerét. Kezébe vette a Bibliát és Helen könyvének egy példányát. Mindkettő örök vigaszt jelentett számára. Ujjaival finoman végigsimította simította Helen könyvének borítóját, majd hirtelen a kötet végére lapozott. A borító belső oldalán a szerző fotója volt látható. Daryl hihetetlenül szépnek tartotta Helent, és rendkívül izgatott lett annak a gondolatára, hogy a doki különös figyelmet fordít az ő személyére. Körülnézett nem figyeli -e valami őr vagy besúgó a celláját, és levette a könyv borítóját. A borító belsejébe volt ragasztva Péter Korten legutóbbi levele. A biblia órán történt késügy óta, rendszeresen ellenőrizték a bibliáját, a többi könyvét azonban valami oknál fogva nem vizsgálták meg olyan alaposan. Daryl Lee Kurten első levelét eldobta, mivel közönséges bóhoznak tartotta a fickót, de az utóbbi levelek kezdtek érdekessé válni. Ez volt a legutolsó levél. Egy Auckland másolóközpontban egy bérelt számítógépen gépelték. Kedves Mr. Callan, köszönöm tömör válaszát és egy rokon lélek iránti megértését. Többé már nem lesz lehetősége válaszolnia nekem, mivel felmondtam a postafiókomat. Minél többet értek meg belőle, annál nagyobb az önmunkája iránt érzett elismerésem és csodálatom. Ön roppant szerencsésnek mondhatja magát, amiért kapcsolatba kerülhetett egy ilyen rendkívüli kívüli nővel. Be kell vallanom, hogy irigy vagyok őne, amiért olyan intim kapcsolatba kerülhetett vele, ami erre számomra eddig még nem nyílt mód. Olvastam, sőt többször is elolvastam Hadzon doktor könyvének a 246-tól 252. oldaláig terjedő részét. Kérem bocsássa meg merészségemet, de azt hiszem kezdem sejteni, milyen célok vezették szándékaiban legutóbbi elfogása előtt. Most pedig szóba kell hoznom egy igen kényes témát, amit az előzőekben röviden már említettem önnek. Ha módja nyílna rá, hogy a rendelkezésemre bocsássa egy kis ondó mintáját, azt én maximálisan az ön tudnám fordítani. Legalább 1000 dollár honorárium a fele előre fizetve. Egyelőre nem árulhatom el, hogy miért van rá szükségem, de biztosítom, hogy idővel fényderül ennek okára, és hálás lesz érte. Egyáltalán nem jogom megtermékenyítés céljából fölhasználni. A további megbeszélést tart szükségesnek a jövő hétfőn, szerdán vagy csütörtökön elérhető leszek a következő számon. 415-ös körzet, 822, 7603, 13.30 és 13.50 között. A későbbiekben erre már nem lesz mód. Egészen bizonyos vagyok benne, hogy amikor majd felteszem a koronát a művemre, ön nagyon elégedett lesz velem, még ha most nem is szolgálhatok kimerítő magyarázattal arra vonatkozólag, hogyan is értem ezt. Volna szíves a korábbiakhoz hasonlóan ezt a levelet is megsemmisíteni? Nem köszönhetem eléggé mindazt, amit már eddig is tett értem. Minden esetre kérem, hogy gondolkodjon el az ajánlatomat. Elnézését kérem továbbá, hogy nem beszéltem ennél világosabban, de meg vagyok róla győződve, hogy végül mindent megért majd. Őszinte tisztelettel, Péter Kurten. Derilnek imponált, hogy Péter Kurten többszöri levélváltás után is Mr. Cullumnak szólítja őt. Kurten hízelgő modora is nagyon tetszett neki, és az is, hogy Kurten olvasott róla Helen könyvében. Leveleinek finomkodó stílusából derülli arra a következtetésre jutott, hogy Korten iskolázott fickó. Az, hogy Péter Kurten nyilvánvalóan egy közveszélyes őrült, nem izgatta különösebben. Valami másról volt szó. Derül gyanította, hogy ez a fickó azokat a babérókat készül learatni, amelyek valójában őt derült illetnék. Nem tudtak Kurten miben Sántiká, de voltak elképzelései róla. Ha Péter Kurten fel magára hívni Helen figyelmét, ami úgy látszik sikerült is neki, hát nem fogja ehhez felhasználni Derillit, legkevésbé pedig az ő értékes szent magját. Derilli gyanította, hogy Péter Kurten impotens. Derilli lefejtette a levelet a könyvborítóról, és apró darabokra tépte. A következő 24 óra folyamán ahányszor csak használta a vécét, mindannyiszor beledobott néhány papírfoszlány takagylóba. A levélben megadott telefonszám egy érművel működő készülék száma volt a girard Verdi téren, amit Péter tíz másik telefonközponton keresztül telepített, majd visszakapcsolta a három másik érmés készülékhez, egyet-egyet fenntartva mindhárom említett napra a San Franciscoi Állami Egyetem területén, a klinika közelében, ahol dolgozott. A bonyolult telefonszám telepítés a nemzetközi telefonrendszerbe való csatlakozással volt lehetséges. Ezt a bravút Péter a The Fake Fantasy Fanzi, egy illegálisan terjesztett magazin, rendszeres olvasójaként sajátította el. Ha el is kapnák a Deri nek küldött levelét, lehetetlen lesz a nyomára bukkanni a vonal másik végén a beszélgetés befejezése előtt. A rákövetkező szerdán 1.45-kor a magát Péter Kurtennek nevező férfi telefonhívást kapott Konrádcsaltól.